і невгасимою надією дивилися на нього немов із самих глибин. У його житті був важкий удар, страшна втрата, і ця рана ятрили йому серце. Тому він не квапився, не прагнув скоріше оселити у своїй душі нове почуття. Але чим частіше Володимир бачився з Оленою, чим більше думав про неї, тим радіснішим та бажайнішим ставало для нього її товариство. Вони не призначали одне одному побачень. Їхні зустрічі вечорами у парку взагалі мало скидалися на побачення чоловіка і жінки. Просто іноді, нагодувавши Михася вечерію та залишивши його з улюбленими лего-чоловічками, що їх хлопчик слідом за іншими дітьми потішно називав дябтиками та чубзиками, Володимир спускався в парк. А в Олени завжди повернення зі школи виходило в той самий час, коли Володя все-таки зуміє прийти. Адже вона тільки жила тоді, як поруч був цей чоловік. І хоча вона знала, що не сміє навіть думати про нього, як про можливе щастя, поривалася до нього всім своїм їством. «Здрастуйте, Володю!» – першою привіталася Олена, коли він ступив їй на зустріч. «Добрий вечір, Олено!» Володимир звично взяв у неї з рук сумку. Як Михасик себе почуває, знову першою задала вона завдання. Сьогодні він просив у їдані дати йому теплого молока. У нього болить горличко? Так, трохи поболювало вранці, але потім нібито минулося. Вони повільно рушили по алеї. Володимир був десь на півголови вищий за Олину і у свої 39, так само, як вона в 35. Ще не починався війти. У них взагалі було чимало зовнішньої подібності. Обоє сухорляві, стрункі, обоє добре складені. Вона по-жіночому витончена, він по-чоловічому міцно, дуже. Обоє, скоріше, спокійні, ніж імпульсивні, але однаково привітні та відкриті в спілкуванні з іншими. «Незабаром канікули», – заговорив Володимир. «У вас нарешті буде відпустка». Ви дуже багато працюєте за таку маленьку зарплату, він співчутливо посміхнувся. А що вдієш? Вона теж лагідно всміхнулась у відповідь. Міняти роботу в моєму віці вже пізно, та я й не уявляю, де ще могла б працювати окрім школи. Ну, який там вік, заперечив Володимир, і починати щось нове при бажанні не пізно ніколи. Але для вас. Безперечно, іншого заняття, крім метушні з малюками і не треба шукати. Ви природжений педагог, Олена Миколаївна. Вона вдячно подивилася йому в і збентежена, легенько зітхнула, помочила й тихо мовила. Школа багато в чому рятує мене, допомагає, незважаючи ні на що почувати себе щасливою. Так так, звісно, відразу зрозумів її думку Володимир. І додав, взагалі це дуже добре, коли жінка любить свою роботу і захоплюється тільки нею. А чоловік? Хіба для чоловіка не важливо, подобається йому його діло чи ні? Олена з гіркотою згадала про ліки Васю і про те, як ліка на дев'ятий день його смерті розвісила по всіх стінах квартири Василеві фотознімки. Немо просила прощення за відібрану в нього «Улюблену справу». «А у ну, чоловіки, я думаю, взагалі рідко мислять про свою роботу такими категоріями. Подобається, не подобається. Тут головне, дає вона прибуток чи ні», – посміхнувся Володимир. «Але улюблена справа, а в житті чоловіка має бути неодмінно. Ну, хоча б як хобі. І вже справді чудово, коли щастить поєднати приємне з корисними і зробити улюблену справу своєю роботою». Але якщо це неможливо, тоді займаєшся іншим, тим, що вимагає не менше твоїх знань і умінь, але геть не претендує на те, аби ти ще й любив його. А ваша улюблена справа – це коні? Олена знову подивилася вічі Володимирові і побачила, як заграли навколо них зморщички-промінчики. Я правильно вгадала? Так, коні. Володимир мріливо посміхнувся. Це моя головна справа.